Cea mai frumoasă fată din lume, de Sidonia Drăgușanu De mult de tot, într-o vreme foarte îndepărtată, trăia stăpân pe un ținut întins, un om foarte rău, foarte puternic și foarte bogat. Dorința lui cea mai mare fusese să aibă un copil, dar nu orice fel de copil. Voi să aibă copilul cel mai frumos, cel mai voinic, cel mai deștept, cel mai luminat, cel mai dăruit din toată lumea. Să nu mai fie în toată lumea un altul ca el. Și omul cel puternic, bogat și rău, după ce a aflat de la nevasta lui că peste nouă luni va fi tată, a plecat într-o călătorie mare, spunând că nu se va întoarce decât după nașterea copilului. Dar când s-a întors, nu și-a mai găsit femeia în viață. De inimă rea, de frică și de rușine pentru că adusese pe lume o sluțenie de fată, o stârpitură, s-a aruncat într-o prăpastie. Când și-a văzut omul copilu, a dat poruncă să fie azi și el în prăpastia în care zăcea trupul nevestii lui. Dar sluga care a primit poruncă să aducă la îndeplinire dorința stăpânului a început să plângă și a spus că ea nu-și poate lua pe cuget o faptă atât de mișelească. Stăpânul a și a zis că singur el, cu mâinile lui, va arunca pocitania de copil în prăpastie. Dar când a luat fetița în brațe și a auzit primul scâncet, inima lui aspră, care nu cunoscuse niciodată mila, înduioșarea, s-a înmuiat. Și mâna pornită să curme viața copilului, am mângâiat încet fruntea, obrăjorii, Capul e copilul meu și a spus omul cu o a inimii pe care nu mai ai cunoscuse niciodată. E al meu și trebuie să trăiască. Pentru mine va fi cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai luminat, cel mai dăruit copil din lume. Și atunci omul acela a chemat la el sluga lui cea mai credincioasă, cea care îi fusese lui Doică și i-a spus așa, tu și cu fata mea veți sta în toată casa asta, în care nu va mai pătrunde niciodată nicio altă femeie. Vom da jos de pe pereți toate oglinzile. Fata mea nu va ști că este urâtă, din potrivă se va crede foarte frumoasă, va crede că este cea mai frumoasă fată din lume Pentru că tu și toți aceia care vor învăța carte mai târziu Vor trebui să se minuneze în fața marei ei frumuseți Voi porunci să se scrie versuri și cântece în care să-i fie lăudată frumusețea Cele mai scumpe veșminte, cele mai de preț podoabe, ea le va purta Și toate s-au întâmplat pe voia omului Fata a crescut mare, a învățat să scrie să citească, să cânte, să joace, să socotească, știa de toate, dar nu știa adevărul despre ea. Se credea tare frumoasă pentru că nu-și întâlnise niciodată chipul în oglindă, pentru că nu văzuse nicio altă femeie în viața ei, afară de bătrâna doică, lângă care crescuse și pentru că toți cei din jurul ei aveau poruncă să-i laude necontenit frumusețea. Și-au trecut ani și ani. Și într-o zi, pe când tatăl fetei era plecat în alt ținut, pe când Doica dormea, pe când paznicii știindu-l pe stăpân plecat, se tolăniseră în grădină, s-au apropiat de poarta castelului un străin și o străină. Purtau amândoi în brațe câte un maldăr de stofe de mătălsuri scumpe. Au intrat binișor în curtea castelului, au urcat scara, au deschis ușa și, nestânjeniți de nimeni, au pătruns în atacul fetei. Fata stătea singură și cosea. Venim de departe să-ți aducem cele mai scumpe și cele mai frumoase stofe și mătăsuri, a spus străinul. Dar fata nici nu se uită la ele, căci ochii ei se opriseră pe chipul minunat al tinerei femei. Care din noi două e mai frumoasă? Întrebă ea pe străină, apropiindu-se de ea. Străina plecă privirea și nu vreau să răspundă. Care din noi două e mai frumoasă? Răspunde! Răspunde ori pun să-ți se tai capul! strigă ea. Atunci, străinu, întinsă, fără să se uite în ochii ei, o oglindă și spuse: Răspunsul ți l vei da singură privind ți fața în oglindă. Când își văzu fata, tipul urât!" Ochii mici și stinși, vrâți în fundul capului, gura lată, ca o spărtură în fundul unui pușculițe, fruntea teșită, părul rar și cepos, nasul grosolan, simți o amețeală și se prăbuși fără simțire jos pe covor. Când și-a revenit în fire, străinul și străina erau lângă ea, îi țineau mâinile, o mângâiau, îi vorbeau blând în șoaptă și îi spuneau ai cunoscut până astăzi adevărul nici despre tine, nici despre lume, nici despre viață, îi spuse femeia. Ai trăit o viață neadevărată, făcută numai din minciuni. Nu știi nimic din tot ce se petrece dincolo de zidurile casei tale Duci un trai belșugat, lipsit de griji și fără îndoială nu știi Că sunt oameni pe lume, foarte mulți oameni Care rabdă de foame, de frică, care umblă de sculți, goi, bolnavi pe străzi Prin care trec cei sătui și îmbrăcați Fără măcar să le arunci o privire înduioșată Vino cu noi Te vom duce în orașul orfanilor În orașul bolnavilor În orașul săracilor în orașul schilozilor, în orașul părăsiților, în orașul nefericiților, în orașul jefuiților, în orașul oropsiților, în orașul bătrânilor. Dar unde sunt toate aceste orașe? O să le vezi pe toate. Sunt orașe care fac parte din ținutul tatălui tău. Și-au pornit la drum. Când au ajuns în orașul orfanilor, a văzut fata sute de copii slabi, plânși, zdrânțăroși și flămânzi. S-a apropiat de unul și l-a mângâiat. Copilul a privit-o cu niște ochi plini de duioșie și recunoștință și a spus, pe mine nu m-a mângâiat nimeni niciodată. Ce bună ești! Într-o clipă s-au adunat în jurul ei zeci de copii. Fata îi lua în brațe, le spunea tuturor vorbe bune și vorbindu-le, ochii ei se făceau mai luminoși, mai calți, mai catifelați. Și pe gura ei urâtă, flutura un zâmbet atât de dulce, încât toată fața ei părea dulce, plăcută. Nu veți mai răpta de foame, nici de foame, nici de frig, căci eu voi fi mama voastră a tuturor. Nu veți mai trăi în lipsuri grele, în sărăcie, a spus fata când a ajuns în orașul săracilor. Fiecare dintre voi va avea o casă și un petec de pământ pe care să-l muncească și să-și scoată din el hrana de toate zilele. Veți trăi în aziluri în care nu veți duce lipsă de nimic. Nu veți mai fi nevoiți să vă târâți schilos și batrocorizi pe străzile orașului, le-a spus ea celor din orașul schilozilor. Și pentru voi! Nefericiților, dezamăgiților Refuiților, supriților, Începe o viață nouă Pătrânețea voastră Nu va mai fi tristă și pustie Nu veți mai trăi părăsiți Uitați, a spus fata Celor din orașul bătrânilor Și pe rând Fata își scotea albele inelele, brățările, galbenii din pungă Și împărțea celor lipsiți Și pe unde trecea Glasul ei blând aducea mângâiere și mâna ei alina. Când s-a întors după luni și luni de zile acasă, tatăl ei o privi mărmurit. Aproape să nu mai recunoască. Fata lui cea urâtă nu mai era urâtă. Era frumoasă. Căci avea cei mai calzi și mai vorbitori ochi din câți văzuse el vreodată. Uită-te în oglindă, i-a spus străina. Și fata s-a uitat. Da, vedea și ea acum că este altfel, cu totul altfel decât să știuse. Inima ei suferise, se înfiorase, se bucurase, se-nspăimântase. Inima ei trăise cu adevărat, învățase să cunoască oamenii, să-i iubească, să-i ajute. Și toate prin câte trăise îi se vedeau acum pe față. Avea o față bună, o față care se potrivea cu inima ei, făcută numai din bunătate, din milă și din dragoste pentru oameni. Și cu o astfel de inimă se înțelege că și chipul ei nu putea fi decât frumos.